Publiko zabalarentzat laborantzari loturiko erakusketak, animazioak eta konferentziak proposatuak izanen dira hiruegunez. Tokiko xailak ikusten arko dituzu ere, Euskal Bizkots demonstrazioa, xagar yusaren ateratzea edo eta gereziaren aurkezpena eta jastaketa. Hameketan idikiko da ofizial kilu jama austera luntan, aurtengo tematikaren gaia aurkeztuko da eta Pascal Kanfen aurtengo aitabitziak hartuko du. Klimaren desafioo ana laborantzan ere aerbideak badirera erakutsiko du. Maezkaen onu jamaren lehendakaria. Xantza bat badugu hemen Euskal Legian uh, Laborantitza industriala ez beita, Uh, mementuan uh, sobera garatua, laborari txipiak eta ertainak badira beti um, pentsatzen dut mendi gunean girelako ere, eta importantea da erakustea iriko jendeari, gure mendi horiek biziki dejak tapoiditak balin badira, entritenatuak balin badira gure paisaiak eta kalitatezko ekoizpenak uh, sortzen badira, zinez, laborantzari esker egiten dela, baina laborantza iraunko jari esker. Iru egunez, txistulariak, trikilariak, dantzari eta txarangak ibiliko dira giroa berotzen iratiko erakustazokan. Aurtenan nazioarteko tirasoka lehiak eta iraganenda, larun batean ajatxaldeko Iruetan, Irlanda, erbera eta euskal eriko taldeak parte hartuko dute, hauen artean Bretania eta Ibarratik neska taldeak ere izango dira. No, nori no, pol dintza